Guido, lasă parcul gării, Guido, întoarce-te acasă, Lasă parcul gării, gol de tine, Și vină, va fi bine, vei vedea, Dar, Guido, hai acasă, Mâinile tale sunt negre și atât de neliniștite, Ai primit o scrisoare, N-am deschis-o, Nu poți să o lași fără răspuns, Guido, mâncarea este mereu caldă pe masă. Profesoara de germană m-a întrebat de tine. I-am spus că ești bolnav, palid, cu ochii tulburi și ai mereu nevoie de bani să-ți cumperi praful acela blestemat. Câinele, flămând și însetat, te urmează pe aleile parcului, unde colcăie bolnavi, cu mâinile negre și ochii pierduți. Mașina verde a poliției așteaptă neputincioasă vrândilor. Și tu, Guido, hai acasă. Am îmbătrânit repede în ultimele trei luni. Trebuie reparat gardul, vecinul a murit săptămâna trecută. Și berzele de lângă poartă au plecat, Guido. Vine iarna și tu cu mâinile tale negre, în care acul nu mai încape. De ce nu vii acasă, Guido? Aștepți mașina roșie cu un locuitor de cocaină? Nu mai ai bani? Sau, poate, te-ai hotărât să vii acasă, Guido? Autor Gabi Șustar Lectura Maia Martin